Розгнівавшись, Гал рішуче затер свій малюнок. Не до цього зараз. Мистецтво розслаблює, а він мусить стати обачливим і хитрим, навіть жорстоким. Лише тоді упорається з Соратом. Та хіба тільки з Соратом? Либо не один вельможа гнівається через те, що Скіпур нарік його своїм спадкоєнцем. і бачать себе царями, а тут юнак, який нічим не проявив себе. До того ж, певно, просякнутий грецьким духом. Три роки в Ольвії не могли минути даремно. Кому потрібне його мистецтво, карбовані чаші? Все можна купити за золото. Головне споконвічні звичаї, прадідівські устої і горе тому, хто порушить їх. Жорстока зморшка залягла біля галових вуст. Він доведе, що народився справжнім скіфом, і горе тому, хто насмілиться стати йому напереп'ят. Гал витягнув із шкіряних піхов гострого довгого ножа, прицілився і метнув кибитку, що стояла кроків за тридцять. Ніж застряг у дошці на палець, так рука в нього тверда і око зірпе. нехай вороги стережуться». Ця думка принесла полегшення. Простягнувся, поклавши голову на коліна Савії, жінка попестувала йому обличчя м'якими долонями. І ця ніжність повернула Галові гарний настрій. Зрештою, якщо бути обережним, особливих підстав для хвилювання немає. Минув ще тиждень. Тепер Борис Фен був на відстані триденного переходу. Далі табуни і отарений швид. Тут починалося володіння скіфів хліборобів. Вони платили скіпурові данину, і той оберігав їх від ворожої навали. Після обіду до Галової кибитки прискакав царський гонець і передав, що Скіпур хоче побачити племінника. Булани десь оступився і шкутильгав, а Гав Агал сів на невисоку, але швидку гніду кобилу, її не міг наздогнати найпруткіший жеребець. Вона випередила вовранового коня одразу на два-три корпуси, хоча пастух іскакав на високому і гарячому вороному жеребці. Коні летіли, аж ковила стелилася під ними. Тепер Агал нікуди не відлучався без воврана. Звик, думав мовчазного пастуха, і сприймав його відданість як належне. Зрештою, він владен підняти людину з багна чи залишити її там. Навічно? Вони їхали швидко, і скоро показалися перші поля. Хліб на них уже був зжатий, і тільки поодинокі невивезені копи рідко стояли в степу. Вони стовбичили якось самотньо на колючій стерні, на жалюгідних розораних клаптиках посеред нескінченного віковічного степу. Видавалися ранами на ньому, і Агал інстинктивно об'їжджав їх. Скіпурові кибитки стояли поруч невеликого селища скіфів-хліборобів. Притулилося воно у логовині, яка захищала будівлі від північних вітрів. Жили люди переважно в землянках, викопаних на схилах у Логовин. Поруч височили дерев'яні огорожі для худоби. На витоптаному току біля землянок кілька чоловіків рівномірно змахували ціпами, молотили хліб. А жінки підносили снопи. Нарешті дісталися царевого тирва. Скіпур сидів біля кибитки і дивився, як молоді пастухи об'їжджають коней. Це було справді захоплююче видовисько, і людина вдумлива і спостережлива могла одержати від нього не тільки задоволення, Скіпур запам'ятовував найсильніших та найспритніших юнаків, з них могли вийти хоробрі воїни а найперший обов'язок царя – дбати про силу свого царства. Побачивши Агала, Скіпур вказав йому на місце поруч себе. «Там», – махнув рукою невизначено на північ, – «багато птахів, поїдемо на полювання». «Дрохви?» – зрадів Агал. «Так, полювання на цих величезних птахів завжди пробуджувало в Агалові мисливський азарт». Корошки-птахи не підпускали людей близько до себе. Лише найспритнішим та найхитрішим мисливцям удавалось обманути їх. Агав полюбляв підкрадатися до дроху вибалками та улоговинами. Він ховався за коня і потихеньку наближався до зграї птахів. Спід коня і стріляв по них, поки дрохви не щиняли тривогу. Вони посиділи трохи, дивлячись, як приборкували невисокого, але жвавого і злого жеребчика. Кін не давався, довго вибрикував, скинувши двох пастухів.